morf van 'n Kimberley eh nie bewolk nie maar eh, ja dit is so af en toe is daar 'n wolkie wat voor die son trek maar eh ja gisterand was daar erge donder weer gedoog dit gaan ons gaan wegspoel, maar toe het dit ver oggend nie eh die nacht het dit glad nie gereën nie eh, dit is vrijdag, en dit is ook hoekom jy daai kenwysie hoor memories are made of this vir die program ehm um, uh, treffers van toe kat tot nou wat deel my aangebied word Ludwig Venter. Ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel is. Nou julle het seker gelees wat die prosedure vandag is of die uh, rooster. Ons gaan uh, uh, Engels en dan Afrikaans en dan Engels en dan Afrikaans. En nou al die Afrikaanses eh uh, liedjies is so uh, lekker sokkie liedjie in en dit is nie uh, nie, nie, dit is 'n dit redelike ou sokieliekies, dier bekende kunstenaars, en dan, uh, uh, dun, dan dun, uh, na elke is daar een Engelse liekie, wat ook een treffer was op een of ander stadium. So, dit is ook julle maddag nou gaan volmaak, tot uh, 5.30. Daarmee bezig wees. So, oké. Okay. Uh, die memories are made of this, is die Engelsene. So, nou, nope, dit beteken, ons moet afskop met een Afrikaanse liekie. En wat sal het wees? Kom, ons gaan na iets wat in daarie kategorie pas, wat ek gesê het, a bekende sokkie liekies. En ek praat nou van David Kramer, geboor op 27 juni 1951, Suid-Afrikaanse sanger, liekieskrijver, dramaturg en regisseur bekend vir sy muziek spele, oor die kleerlinggemeenskap uh, in Kaap, waarin uh, vir sy vroege teenkanting teen apartheid. Die Kramer familie, sy fan was aanvankelijk karabellien, karabelliek, uh, en dit is echter later na Kramer verander, dier sy opa, wat in 1899 uit Litouwe in Zuid-Afrika aangekom het, en bestaan gemaakt het as ‘n verkoopsman van plaas tot plaas gestap met goedere wat hy te koop aangebied het nou as ek sê David Kramer is het obviously net een liekie wat skielik o, o, na vore kom en daar gesels ons oor die Royal Hotel hier sy die manne lekker luister. Die mannen in die Royal Hotel Ek ken ons vir amal lekkers amal s'appel Lees oh daar achter die bar Hoe leek dit me nog so'n dop in die daar Ken julle verdoepie, sy pijn dop Hy het vir die springbokke er toegeskop A leerbeerblik, kan nie makkelijk bladbrik, met net die een hout in groot grootpoorkop. Nou stel ek voor, my ouw vriend Fanny, da's niks sta wereld wat Fanny plan nie. On moet om in die straat, sê, hoe gaan het omaat? Sê Fanny, Nie kan nie klaar nie, maar hier sê die manne en die rolloot, Ek ken mos van amal, ek is amal sy pel Lees daar op vriend, daar achter die baar Hoe leek dit net nog, so a doppie daar En hier sy die speerde, sy sander kok Hy drank sy whisky, so on the rocks A cool kom kommer, ons noem hem op z'n nommer, is 00007 Da kok, is er die manne, is er die mana is er die manne, is er die manne, ja is er die mana Aan die Royal Hotel, er ken ons van amme lekkers amme sapel U leest er al achter die bad hoe leek dat met nog zo'n so dop wie daar Die nootweste kom karul beste Trakort mo no himp in a kakie broek Lang trage boere, harakort om se oren Is lief om te lach, is lief om te vloek Hier langs die tegel Sitte man soester Da's traine se. zee uur. I is die baas van die bankrot plaas die veer van die klinge roe Maar is lekker, dat lekker Dat is te lekker hier Me sy kopie draadloos en scheme my op my bi Lees daar op vriend daar die bar Hoe ligt het met nog zo'n doppie Daar is er die, die mannen Is er die mannen Is er die mannen Hier sê die manne, ja, hier sê die manne in die, die, die Royal Hotel. David Kramer, hier sê die manne. Ek wonder waar is die Royal Hotel wat hy oorsing. Ek weet ek het een keer door Riverstal gery. toe is daar een Royal Hotel. Ek weet as een in Pelgums ris. Er uh, so ek wonder precies hierdie ene wat hy oorsing. Uh, of hy vers in die liek, ek het nie so opgeleid nie. Sê waar precies? Hier die Royal Hotel Lee. Ok, Engelse Beert, en dit is weer eens die Hummins Hummits, wat uh, vir ons gaan uh, vermaak, en, uh, ja, hulle gaan, uh, ek het nou die dag, uh, hulle, hulle pedigree gegee, hulle is uh, van 1963 tot 1971 was hulle groot op die tjaats gewees, en, uh, hy het uh, baie liekies in daar die tyd opgeleverd. Ons gaan na hy luister, hym en sy mits, something is happening. Ek jylle dit geweet, daar is iets wat aan die gang is, kom ons hoor, Dit is himmens himmets. As jy sonder woorde raak, as jy nie meer woorde het om jy liekie vol te maak, en nou dan skakel jy oor na doer a rap, doer a okay, dit was himmens himmets. Hulle sê daar iets aan die gang, en hulle hoop die selfde, uh, is aan die gang na by jou ook. Nou, ja, my, my, my kese was aanvankelijk gewees, sal ek die eerste uur in 15 minute, Afrikaanse liekies doen, op, op, op, aan sy geheel, en dan die tweede helft, Engelse liekies, of sal ek, een, een, een, een, een, een, en dit is toe maar die tweede een, wat ek op besluit het. Ok so, dit is nou, daai was, Engels eh, Engelse ene, so hier, wat gaan ons nou doen? Ja, hoekom nie, thuis die bosveld klom, hy was gebore, as, Thys Stryger op 17 juni um, 1974 en hy is so oorlede op 15 juni uh, tweede af voor sy verjaarsdag in 2024 um, uh, hy was een Afrikaanse sanger wat lichte vermaaklikjes gesing het, van sy trefversluit in jaloersbokkie, ek hou nie van werk nie, uh, swak op moend in die middel Cyril, ne? Hy was ook mede aanbieder van Kijknetse program uh, Net vir die grap uh, net vir die grap grap Van hom gaan ons luister Ma sê, pa sê Drouzelike ding Is dit? Dis wat ma sê Vir pa selected sê, pa sê, vrou is een lekker ding Vrou is een lekker ding Sy is met geboer en hooi gepunt en no Keek olyk no, keek olyk no Sy staan en gaan maak nie bang in keek olyk no Keek olyk no En die antidaans, en die antidaans In anti-dance, by die waan is krans anti-dance, in anti-dance In die anti in die waan is krans Maal sê, paal sê, trooste lekker dun Trooste lekker dun, Ek khun no such om die trauma somme daar heel aan die einde ma sê, pa sê trouw is een lekker ding nou, ja, ek weet nie of ma het in sy mond sit nie uh, miskien om my myself te vlij ok, nou hierdie groep is een uh, Engelse groep maar hulle wijs hulle self aan as a touch of class, maar dit is nou beslis nie Suid-Afrika is touch of class nie en um, ek heer die vrou sy naam gehad wat hy syng, ach, toch Uh, nie, ek sê hierna die liekie kan sê, ek doe, ek hoop uh, nou, die liekie naam is Around the World la la la la la la die, en so voorts uh, ok, A Touch of Glass met Around the World is ook een hier so in die nie, laat negentigs wat hy bekend was, want ek het om baie my restaurant gespeeld Prices of the sun with sweet, I I let it in my eyes Like an exotic drink, the radio playing songs That I have never heard, I don't know what you say Oh, not another word you say. En ja, hulle sê toe, a touch of glass, uh, dit is rehab en a touch of class, wat Around the World daar gesing het. Ek het rarig, uh, evers het ek een vrouwse naam, wat uh, eindelijk die hoofdsangeres daar is. Uh, ek sal om een dag kry, en dan sal ek hier by die liekie kom skryf. Oké, okay, dit was Engels, ons is nou Annelie van Royen, die bekendste, Suid-Afrikaanse sangeresse met ‘n geweldig hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam. Sy word gesien as die icoon in die Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespecteer as sangeres ooral wat sy gaan. Nou, ja, bekende treffers is natuurlijk Nemoe op Vlerke, Seemoe, Ek Lewe, die een wat ons gaan luister van is ook een van haar heel eerste zes, ek, ek, ek dink dit is die eerste een wat ek haar hoor sing het, en dit is Thewe Thakathout, jyp. Dat is Annelie van Rooien. Sannie het gesikkel om my S te sê Want Sannie is een oud tong, ek hier wou nooit regle Maar Sannie het besluit om 'n plant te maak Hy enig loopt sy hierdie lekker in viraak En Sannie te, Sannie tal, die watakke tot leep Vonder Sannie te, die ta nie leep, zwaar van te, Sannie tal, die watakke tot leep Die watakke tot is zwaar, zwaar Het geoefend in haar best probeer De ene dag werkelijk nog een klankie Door, sy storm naar haar Mami en die luistervies Want Sanni druk haar toen ik nu vast in haar kies En Sanni sê, Sanni sal Sieve zakke zout leef Zonder Sanni sê, sy sal nie sief Zwaar, Sanni sê, Sanni sal Sieve zakke zout leef Sieve zakke, leef. Sieve zakke zout is zwaar, so waar Jy vro het geweet wat die beste sal so wees, om spraakleise te neem, sal so die kwaal genees. Gou het sy geleer om soos een slang te maak, maar ieder sit daar tong ek jy weer vastgehaak. En Shani sê, Shani sal, 7 shakke sout sleep, zonder Shani sê, so Shani sleep, zwaar. Shani sê, Shani sal, 7 shakke sout sleep, 7 shakke sout is zwaar, so waar. Shani is nou groot, het die kerel gekryf, Sammy het geboeker my die soemer rei, die liefde is blind, of is het ook nie? For Sammy was die liefde net die rechte therapiek, en Sammy sê, Sammy sal, sieve sakke soot sleep, Sommers Sammy sê, sy Sammy sleep zwaar, Sammy sê, Sammy sal, sieve sakke soot sleep, Sieve sakke, sakke soot is zwaar, so baal. Sammy is getrun en was in haar skik, drie kinders is geboer uit die huwelik, maar toe die kinders praat, was een hart so seert, wat oor en oor moes hy die rijpiel leer, want saan sê, saan sê, syve sakke sout vleef, moes na fiek moes na vals, syve sakke sout vleef, syf man jy, syf man jy, syve sakke sout vleef, die hele dag mank oor sy. As hy, da hylle reële story, van Sunny, wat syve sakke sout, wat, ja, dit moet sykere, ons of, concentratie gevat het, om te onthou wat er is, is volgende, sssssssssssssssss, yep. dit was, Sunny, sys, syssys, syssakka, sys, raaid, right. um, maabike, van die disco groep, bownie wat in 1977, is een soedje vrygestel is, dit was hulle eerste enkelsnet, van die tweede album, Love for Sale, en hulle, die terde, op een volgende treffer, topper, in Duitsland. Die liekie was een reeslik succes in Europa, en, en die kaart in die lande daar behaal, uh, baie lande. Die lirieke van Fred Jai is geinspireerd door het verhaal van die legendarische maabaker, ma maabaker, sorry, wat uh, uit dertiger jare, hoewel die naam uh, maabaker, eh, uh, is dit verander om uh, dit beter te laat klink nou ons luister na Bounie M en die story van ma buike ek so sê as hy sê give me, what give me all your money ek voel van hier af of ek moet reageer en al my geld op die tafel sit hier kom sy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 Sorry van ma buike dier Bouniem vertelda of gesing. Ok, Anja, jylle allemaal op hierdie stasie boord nou al vir Anja te ken. Ek feature haar so baie. Uh, sy was van die Westkaap aanvankelijk en uh, specifiek van Rosenville wat sy nou is, uh, waar die in hulle vijs het van Port Elizabeth af. Sy is relatief niet in die muziek wereld, maar ek glo dat uh, as jylle haar nou hoor sing gaan jy met my samenstem dat sy nog uh, in die toekomst, gaan ons nog baie van haar hoor. Ek het haar heel toevallig op die internet raak geluister en uh, ja, ek het uh, selfs uh, onderhoud met haar gehad en so aan en nou die dag het sy hier in Kimberley opgetree, toe het specifiek gegaan om na haar show te kyk en uh, daar daarom weer so een stuk geselstijd saam met haar gehad. Right, sy het in 'n oh, se so par toe toe toe uh, Teens uh, oorlede is toe het sy een van sy liedjies opgeneem as 'n tribut tot Teens Jordan en die liedjie is Soos bloed ons luister na Anya se weergawe Soos, Soos jy vir my Dis my so ken jy vir my soos awesome vloeg jy dwars my soos ty. Baby weergehouwe daar gesing dier Anja van Teens Jordaan se Soosbloed. Ok, um, ons stap aan en ons nou weer duw vir een Engelse liekie en dat uh, poesie Hulle sing dit vir ons. En hulle is een Nederlandse country muziek uit Nederland, die drie Koalwalsiek sisters wat dit vir ons doen en die liekie wat hulle vir ons bring Ehm. Um, smile. Hulle sê jy moet glimlag. Hoekom nie? Dit is een goeie, goeie raad. Hoe se jy? gebring, smile. Ok, nou die volgende dame uh, weer Afrikaans en ons luister na Karika Kiesenkamp. Nou haar geboorte name was uh, heeltemaal anders as wat haar sang of haar verhoognaam is. Sy was Elizabeth Maria Magdalena van Seil. Heep, en dit is Karika Kiesenkamp Uh, ook, uh, sy is in uh, Den Haag, in Nederland, is sy geboren in Hullet, na suid afrika verhuis, waar sy uh, uh, naamake sanger is, en in 1967 is sy verskyn in die rolprint, die professor in die prikkelpop, dit is daar wat sy uh, toe uh, saam met Paul uh, Jackson en Jill, oh nee, dit was hulle liekie, ja, wat sy toe gesing het, uh, Timothy. Nou ja, vandag, gaan Karike vir ons anderlikkie sing en ons luister aan die wat so lekker vis van Sarah de Jager By meil 61 jaar daar draai jy af en dan vat jy die pad na die seer die le die visvlek van Sarah Jaar Aan die visvis van name wie jy Sarah Jaar was so sterk soos een bees, Met haar viske, sy kakie broek Om harde te sien vis van is die visse beklui vir haar hoek Sarah, Sarah Ja, die jaar, hier die van jou is vol het jou, en die stedbraas en van jyne rapai, aan die kusnood van hen is baai die manne, die dop en die brande wenskop die die brand en vreet jou luid die streep zag vol, maar katrolle bly en die lenen dan allemaal steef. Hier is Oera die mannen geleerd hoe we versokke boog moet staan. Met stoke in die macht in die dereterieer kom die het verste blonk leef aan. Die en die steenbraas en gau julle laat aan die kusnoot van heng die spaai. Sera, sera, rea, ja, sera, rea. Ja. Van naam tas die son en die branders gaan slaap en Kou en sak die kus Danse die manne by die vuur en gal En ons koch oor die grootste vis Maar sê dat een jaar spook die hele nacht door En die droe van een man Want hier langs die viskes is daar niemand meer Wat ek nie wil so sy kan vang Sera, sera de ja, hier die visplek van jou is vol, het kabeljau en die steenbrust en galioen en het wad, aan die kusnood van hend die spa. Sera, sera de ja, die visplek van jou is vol, het kabeljau en die steenbrust kusnoord van hend die spaai Sarah Sarah de As hy, sy, sy ken vir Sarah de Jaar, die visblek van haar, wat vol vet kabeljou is, en uh, Karika Kiesenkamp Ok ehm um, ehm uh, Louisa Heinzmeier, daar van Kroonstad, jy is ingeskakeld en jy sê jy like die verscheidenheid wat ons vanmardig aanbied. En uh, ja, ek het, uh, ja, kon nie mooi besluit of ek uh, jylle eer aan Afrikaans moet vandeer en daar weer een eer aan Engels nie. Toe to besluit ek op die einde om dit af te wissel. Een Afrikaans, een Engels, een Afrikaans, een Engels. Ok, en dis hoe ek die rest van die programma vandag gaan uitsaai uh, ons het nou net Afrikaans geluister met Sarah Ria. hier is nou weer Engels sobeerd en die liekie wat ons gaan luister, Stephen Sanchez Until I Found You uh, is een liekie wat door die Amerikaanse sanger, liekieskrijver Stephen Sanchez gesing word dit is op 1 September 2021 vrygestel, nou dit is op baie onlangs Vooral uh, vir program, soos my ne, uh, is min wat ek niewe muziek op die uh, stasie of op die program uitsaai. Hier is een. Uh, nou, ja, Steven Sanchez is die sanger en die liekie is Until I Found You. A lekker een om na te luisteren. ja yeah, ja yeah. Until I Found You, van Steven Sanchez. Ok, drie sisters op drie sisters. Kom ons hoor, daar buiten Bouford-Wesne, en die sanger is Pieter Koen. Geniet om. Ja, daar ja? is drie sisters, drie sisters op drie sisters, dis lekker op drie sisters. En my mommy sê, jy moet focus my kut 3 zusters 3 zusters op oh, 3 zusters dis lekker op 3 zusters jy focus my kut ek he die pad in die stad gevakt My engine het aan die brand geslakt Daardoor nie ver te voer my le Drie sisters Kan ek jou dorp toe sleep my zoon Daar is die telefoon wat jy kan leen Dan stel om jou sommer voor Aan Drie sisters Daar is Drie sisters Drie sisters op Drie sisters Het lekker op drie sisters Jy met voorkees my kent Ek ontmoet toe drie sisters Drie sisters op drie sisters Het lekker, lekker op drie sisters Jy moet voorkees my kent Johanna en Susanna Kijk nou my met oorvol plannen Weer die grootste plaas hierop 3 sisters Susanna ekanne ãi hane Johanna se plase in moiste lande Maribakuk sisters vir 3 sisters Kies infan 3 sisters Is die Mari Haas is Is die Lucy Leerlijke Johanna Heet leerlijke plannen En die hom zegt En ek zegt Want ek like drie zusters Drie zusters op Drie zusters Dit is lekker op die zesters, jy met focus my kan Ja daar is die sisters die zesters op die zesters, dit lekker op die zesters, jy met focus my kut. Jy met focus, my kut. Zeg my boot, was jy al op tweeling? Dweeling, hoekom twee? Ek soek drie. Al drie sisters, ok. <laughs> Dit is gewees, Pieter Koen se likidaai en hier krij ek nou notifikatie al die van Nederland. Heemstede is die dorpie se naam. Motti kair daar by die kids sê sy. en Ja, ek hoop hulle luister saam, dat hulle bykie Afrikaanse kultuur kan, jy weet, eh, en wonder is daar kleinkinders ook, dat hulle eh, bykie Afrikaans kan luister. Eh, hulle is seker al so gewoond dan in Nederland, eh, hulle krij nie die kans om Afrikaans te praat nie. En, eh, maar voor Nederlands is vir my ook een prachtig taal. Ek hou baie van, jy weet, om waar jy recht heb gepraat word hou ook af van om om te luister. Nou, dank jylle jylle ingeskakel is uh, Motti de Kok van George en jylle bel van of jylle is in Heemstede Nederland, jylle keir by die kinders daar. Lekker, ek won op die, hoeveel percent van ons klas van 1970 se kinders is gevestig in Oorseese lande. Daar is heel wat hoor, heel wat. Oké, okay ons stap aan, en ons kom nou weer by Engelse liekie, en die mense wat het vir ons gaan sing, hulle noem hulle self Supertramp, Engelse rockgroep, wat in die middel van 1969 in Londen, Engeland gestig is, gekenmerkt dier individuele liekies skryf van stichters Roger Harchin, uh, hy doen sang, klaverboorde en gitaare, en Rick Davis, sang en klaverboorde, word ons onderscheid van die vermenging van progressieve rock en popstijlen, sowel als klank van die woel lietser, elektrische klavier, uh, staat gemaakt. Oké, okay, kom ons luister na hulle, en dat uh, liekie wat hulle vir ons bring, um, It's Raining Again, ja, lekker ene van Supertramp. Toe, super tramp En hulle sê, it's reining again uh, Ja Met tydaf gee mens nie om nie uh, Je kan in die bui raak Of in die mood Wat jy lis is vir reen En um, uh, ja, nou buiten as jy Boer is, dan wil jy reen he Maar uh, oké okay, die mense wat nou Voor ons gaan sing Is Hego Ludik Geboor in 25 september 1983, 80. hy is een Suid-Afrikaner, afgetrede namibiese kriketspeler en ook muzikant, hy het uh, die eerste keer aan die onderneventiens wereldbeker van 2002 deelgeneem, dit is nou in kriket en hy het uh, deelgeneem aan twee toernooie waarby Zimbabwese uh, kriketspanne betrokker was, waarvan uh, die eerste in, in augustus 2003 in sy aangenome an, thuisland plaasgevind het. Hy het voorheen in 7 Youth One Day uh, internationale uh, wedstrijden uh, deel geneem. Maar uh, ok, nou is genoeg van sy sportlewe, hier gaan hy nou vir ons syng vandag. En uh, Hegeludik, hy syng vir ons Saarkida van Bissies Vlij. Saam met my op die trein gerei daar van Business Fly Het saam met my op die trein gerei Saarkie daar van Business Fly Het saam met my op die bus gerei Soek a dik swaard raam brillig gedra In die leens het sy by kou gekryi As jy smaal sien jy net kans, as jy smaal sien jy net kans. Saak jy moen nie waarin jy al sal rechtkom, Saak jy moen nie waarin jy sal sien. Jy nacht sal die liefde oor jou Daarvan biesies vlij Het saam met my metriek gekry En sy dra nie meer die brille nie Sy nouwe vrouw sy lijf gekry En as sy smaal, smaal sy vir my Ja, sy smaal, smaal sy vir my hey. Saakie dat oor jou paard kom al lyk die dinge nou so bekie krom Sarkie daar van biesies vlij het saam met my op die trein gery aan haar vinger het sy ring gedra waarvan net sy by my gekry en as sy smaal smaal sy vir my Ja, sy swaals, maar sy net vir my. Jy. Saarkie moen, nie waarin jy al sal rechtkom. Saarkie moen, nie waarin jy sal sien. Eendag sal die liefde oor jou paard kom. Al ek My daar van Bezies Vlij My saarkie daar van Bezies Vlij Saarkie daar van Bezies Vlij Het saam met my op die trein gerei Ah, sy geskiednis van saarkie van Bezies Vlij Ek het een dag het ek een onderhoud gehad met een meisie wat van biesies af is. En toe vraag ek van haar, is daar rechtig een saarkie daar by julle? Uh, sy het my gesê, ja, maar uh, sy het nie veel details gegeen nie, maar sy het net gesê, daar is een saarkie daar van biesies vlij, waarop die liekie dan natuurlijk gemak of uh, gebaseer of wat ook al geskoei is. LUV, Nederlandse Meisjesgroep, terwijl motie jylle nou daar is, uh, is LUV, LUV. Uh, Nederlandse Meisjesgroep, wat laat in die 1970s reeks tref in die vaste van Europa, uh, dit is nou in Benelux, Duitsland, Switserland, um, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarke, as in Zuid-Afrika, Zimbabwe, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Mexico, vooral bekendheid verwerf het. Die liekie wat uh, L.O.V. vandag vir ons gaan sing is die Trojan Horse. Uh, en weet, jylle jy ken allemaal seker die story van die Trojan Horse. Uh, ek gaan hom nie nou vertel nie. Ek uh, gaan soek hom op op uh, Google en dan kyk jylle waar oor gaan die Trojan Horse. Interessante story. Uh, en ek kan nie geloof dit kan waar wees nie. Je weet, hoe vang jy een man so met so het trik. Ik kom, eluwee, traužien hos. Hey, lekke op en wakker jyne, The Trojan Horse Soos ek sê, doen jy self vir gaan lees hy story Waar oor dit gaan, die Trojan Horse Is 'n interessante story en uh, Ja, uh, hele land is oorgeneem Door die trik wat hulle daar uitgevoer het Ok, ek sien die weweerse Hulle is op en Uh, ek kreeg van Letty af, en sy sê, sy, sy hoop dit gang goed die so, ek sê ja, dit gang goed, en sy wil net groete stuur aan pa Henie, Magrita, sister Leni, en dokter Abby, uh, en vir amal wat luister, die program is baie mooi, sê sy, sy. Dankie, Letty, ek hoop julle genie die rest van hom ook, ek weet nie of jy nou uitgevigert, dis 1 Afrikaans, een Engels, 1 Afrikaans, 1 Engels, Engelse liekie. Ok, Ons is amper by die van die spot, dit sal so oor 8 minute wees, wat ons hom gaan aanbied. En dit is vandag weer, ek dink tolla, tolla met die Afrikaanse bobojane daar in die grot. Ek dink dit sy, hey, ek is nie seker nie, ek sal net nou kyk. Ok, ons stap aan en ons kom nou, uh, die Trojan Hoss was nou net so, dit moet nou weer Afrikaanse ene wees. En ons is by Rozaan Bota, eh, uh, Dit is minister P.W. Bota, se dochter, Rozaan, wat hierdie liekie um, uh, vryge, uh, wel, uh, uitgereik het. En, die liekie is dan, kan man dan nie? Jyp, sy kensieke visseer had een jaar. Kan man dan nie? Groter visse vang nie. Ek wonder, altyd as ek sit in vis vang, ek wonder ek oor hy self te dink. Kom sy,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 Jesus <Sings> fry me rai the As hy lekker opgewekte ene kie vir die vis van mense, kan hy nie meer groter visse van nie. Ok, uh, ok, ons speel nog ene voor ons dan kom by die, uh, um, The Funny Spot, en dit is Trinidad Lopez, hy is soms Trini, Trini Lopez genoemd, Hy is 15 mei, 1907 gebore, oorlede 11 augustus 2020. 20, Amerikaanse sanger, gitaarspeler en acteur, sy eerste album het a deckweergave van Peter Seeger, sy Eva Herre Hema, ingesluid, wat uh, goe schuif vir hom verdien het. En uh, sy ander treffers sluit in Lemon Tree, Coming Home, uh, Cindy, uh, en, yeah, ja, Sally was a good girl, enzovoorts, so enzovoorts. So ok, maar ons gaan nou luister na hom, maar daar twee die en wat ek genoem het. Trini Lopez, ek het die, verder aan in die program, het ek nog very, very pretty, and 11, very sweet. When I was just a lad of 10, my father said to me, Come here and take a lesson from the lovely lemon tree Don't put your faith in love, my boy, my father said to me I feel you'll find the love is like the lovely lemon tree lemon tree very pretty and the lemon flowery sweet But the fruit or the fruit lemon is to eat. Lemon tree, very pretty and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie. Our girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed the summer lost in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 One day she left without a word, she took away the sun And in the dark she left me behind, I knew what she had done She left me for another, it's a common tale but true Said a tale but why wiser now, I sing this song for you Lemon tree, very pretty, and lemon flowery sweet But the brutal upward land is impossible to eat Lemon tree, very pretty and the lemon flowery sweet But the brutal upward land is impossible to eat Lemon tree, very pretty and the lemon flowery sweet Rene Lopez, hy raak excited daar oor die lemon tree wat sy flower is sweet en maar marie, uh, limoen is uh, uh, baie sier. Ek kie, ons is daar en ek was heeltemaal verkeerd gewees. Ek het gesê, het uh, is seker iets door uh, um, Tola, maar het is toe nie. Het is Nathaniel wat op die podium staan en hy gaan vir ons vertel van al die voorbereiding, van al die wanneer hy die huis verlaat wat maak hy, wat sorg hy altyd voor en sovoors, en dit is op pad toe. kom ons hoor wat maak hy Nathaniel as daar een ding is, is in my leven wat ek graag wil verander, dan is het my laat ek is baie laat, en een laat mens is 'n slecht ding, onbeskoof en onbedagsam en ek is nie laat oor goeie kies verkeer of pad verbouwens nie Ek is laat, van het vat ere om my huis te verlaat. Ek doen rondtis. Eerste, al my krane stuif toe. Dan al die wasbakproppe, amal moet oopwees ingevalle kraan nog steeds self begin loop. Dan, al my vensters, amal moet stuif toe wees. Dan die fotostate. Ek het toerings en toeringsfotostate van alles ingevall iemand inkom en die oorspronkelike van. Maar die ergste is my ketel, my ketel moet afwees by die knoppie en by die meer Op enigse tyd het ek so geloop, last toe van my woonstel af, 3 blokke Dan draai ek om, dan trek ek die plak by die meer uit, dan loop ek weer, 5 blokke Dan draai ek om, dan kom ek terug en vat ek die ketel en zit ek in die gang, dan weet ek, hy is nou af <lacht> En, is nie wat ek simpel of nie is nie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 soos wanneer die boonste deeg van een pastuie of te min of te los was en middel toe gebak het. Verder het sy net net te hoog gepraat en haar linkerknie het geswak as sy loop. Sy was ongeloflik onopwinding. Maar sy het vir my een groot les geleer. Dit was in die dag... Toe mense mekaar nog geken het En in elke mense kom buis Was daar altyd een bak of een boord Van iemand anders So stier my mama een dag Met twee groen plastiek Van Tanny Nodee Elke was 'n pleister geplak wat gesê het Nodee Slaai en allerlei Tanny Nodee Was in haar kom buis doenig In een blauw top, blauw broek, blokvoete en' een vaars pum Je kon reg rondom haar kopveld sien die tafel was 'n groot koffert en sy was bezig om die woord naald daar op te skryf. Toet sy een naald uit die pering gelig en het in die koffert gegooi. Ek was 'n voorbarige gekant, jy gaan daar die naald pas het ek gesê. <lacht> Weet jy, hoe is die aard so toestand het sy gesê? Want op die oomlik is die helfte van die mensdom op soek na naald.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 Daar lewe jy moes opdraan soos 'n vol vliegtuig En Moet sy eerste trouwe hou hy toe stil voor die kerk en hy klim uit om die breit te help maar hy sit hier die brek aan hy Daie breit is begrabe, maar hy sê hulle bloome Hulle sal Daie tronk sy deur oop los, dan syl hy vergeet om te ontsnap want hy is useless Dis die klein dingetjies Hulle sal een draaikjie vergeet in ‘n vierpeil en sal hy ruimte maar nie weet waar ek krij nou wie as in my baan toe gaan hy nou nie. Dis <lacht> is een balk wat sorg dat hy skoolzaal sy dak bly nog sit. Het is een skroo wat sorg dat hy klok hang nog in hy toering. Het is een knipjie soud wat sorg jou bobootie wenne prijs. Ek self, nietig en eenvoudig, sit elke weekje in my huisie en het skink ek een glas die wijn en sê nie dankie vir my nek.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 en hy robbenvrou meneer, hy gaf haar is, moes hy regisseer, want sy het kins in haar sy antidepressante in haar en sy moeder drank, want hy drie kinderkies is net so onwissel soos hulle pa In een mens op antidepressante sien, net sy eie gedagtes raak sy sy lief vir jou kan sê, vir gat oop of toe is die al valse in om en elke jaar stoor die julle story in mekaar, wat hulle weet van detail niks Dan val die eense een pruik af, want hy is nie knippie nie Dan val die anien van mors dood, want hy is matras achter die mere Dan neke jy hulle meer om, want hy is nie vastgemaak he. Dan speel die verkeerde muziek, want die bankies is nie gemerkt nie Dan blaas die licht, want hy staan a stoel op sy draad En dier het alles kyk jy vast in bos of elers, wat die hoofrol sing, al sê dit skep hang Hy verkoop eindelik versekering, maar hy is vast oortuigd af van hy is Hamfrey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 Da is a harde slag, glas wat breek, iemand skree eina en toe gaan die gordijn oop. Die toneel is New York. Dis laat aand en blijkbaar winter, want bos of eeler soos in a reenjaas. Achter oor die verhoog sluip die robbenvrou met 'n olielamp vir die volgende toneel en in die ander hoek is een in die naandkastje om besig om kersen aan te steek vir ietsie wat nog gaan gebeur.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 Nou, ek gaan nou een punt maak daarvan, dat as ek weer die story gaan opzet, gaan ek soek en kyk wat er lied Bos of Elis sing, so dat ek om dan na die story, dat ek om vir julle kan speel ook. Dit was gewees, Nathaniel, wat die ding so akkiraat so raak sê, en uh, lekker, altijd lekker om na nou om te luister, te, net een manier van praat wat ek in jou gewone ding vertel, maar dat laat jou dink en dat vat jou plekke. Ok, ons is, laas het ons gespeel Trini Lopez, dit was die Engelse likkie, so ons moet nou Afrikaanse ene het, ons het afgeskop vanaan die, die, die, die program met uh, likkie van uh, David Kramer, nou kom, kan ons nie nog in en nou inzit nie, en ons uh, luister na, Uh, die vorige een was 'n uh, Royal dink ek hier gaan ons nou luister David Kramer Stoxil alleen Ja fraverteli matelise sivilie my skin verlass se masse se as i lassie dank je ka forsi maar forsi is, is ook elossi ets mir zu va se kanนี้ éka τουต se la se la se la leπαs di se Sto se la Sto se la le Sto se la leopa ni dan van my ni mamani verlief aan nie ek bel van 44 44 34 34 tu loop ek na chrisie maar chrisie is dit hier kas jy dagsielie weiter de koe sie tu e ap mangi mangi se oni donkey no wach etwa kiti wakiti se se viti e kasu taksilan Jo, dit is een groot tragedie, mense, om op een saderig aan stoksel alleen te sit. Vooral vir jy, wil hy, denk hy, skim daarop ongetrouwde persone. So, dit is David Kramer, met stoksel alleen. Ei, hey, uh, ek gesien, uh, Henny, het so pas by die huis aangekom, of ek weet nie, hy het iets geskryf, en die het weer. En, uh, ja, uh, ek hoop jy genie die programma. Uh, Dr. Um, Letty het al vir jou boodskap gesteer, sy het gesê, jy moet lekker luister, en uh, so, maak so. Um, ons gaan aan met die program, en ons trek nou in die tweede uur, of in die tweede helfte van die program, en uh, ons gaan luister na, Uh, een van die harsierste stories in rock and roll is die storie van die Tornedos, instrumentele groep uit Britannia. Nou die groep in die Tornedos was 'n skepping van die Britse vervaardiger Joe Meek. Meek was in Engeland se eerste onafhanklike vervaardiger en kan beskryf word as 'n gelyke deel van Thomas Edison, volsprekter in Edwood, groot vervaardigers en groot ontdekkers en so voorts. Hy het sy eie compressie-eeneerde en microfoon versterkers ontwerp en sy producties is een baie duidelik en kenmerkende klank gelever. Baie a, ander oorspronkelike innovaties, innovaties is ingespan met die opstel van thuisgemaakte atelier in drie drieverdieping woonstel op Holloway weg in Londen. Vermeende Franse kopierechtskending het alle, of het alle tantieme uitbetaling aan die groep gebind uh, en uh, met 5 miljoen exemplare wereldwijd verkoop van hulle eerste treffer. Toe moes Miek een miljonair en Tornado's uh, huishoudelijke naam geweest het. Maar nou ja, die skending van die koperag het 60 jaar later eers in Miek sy gins beslis en uh, Want tegen die tijd het hy homself met een jachtgeweer noot lotte geskiet. Want uh, hy meen hy toen nie een toekomst meer nie. Oké, okay, hy het sy leven in sy geliefde atelier beëindig. Die Tornado's uh, is baie bekend vir die muzikale uh, vrystelling en dit is van Telstar is die liekie sy naam. Luister, jylle sal hem onthou. Het was een bijgevulde ene in die dag, Kelstar, Gneidhuis, en die is a telstar, en dit was in 1962 wat hulle om die licht laat zien het, en uh, ja, uh, Letty sê, my sê, hou baie van die liekie, uh, ek wonder, ek wil die ver, ver, ver vivieerse, nog een dag vraal, het hulle vir my een program opstel, die klompie van hulle, amal saam, pa moet inset hee, ma moet inset hee, Letty moet inset hee, Abigail moet inset hee, Lena moet inset hee, en Gert ook sommer, uh, dat elke ene net kan so 2-3 liekies bysit, dan maak jylle vir my een lys die klompweweerse saam. Um, van so uh, maak het 30 liekies, 30 liekies stuur my net die naam van die liekie en die naam van die kunstenaar wat die liekie sing, dan sal ek een program saamstel. Jylle hoef nie vir my die liekie uh, te stuur nie, stuur nie die liekie naam en Uh, wie sing dit, dan sal ek een program saamstel en ons noem het sommer die weweer uh, uh, uh, uh, program vir een of ander tyd. 28 likkies, of 30, wat jylle vir my kan stuur. Ok, is jylle gein? Ek wacht vir jylle. Ok, nou, waar trek ons? François Hays bekende Afrikaanse sanger en lekkieskrijver, wat meestal lichte lekkies sing, en uh, van sy trefversluit in Osbra Kondai, ek sê dankie, uh, die gat in die grond, Karolus, uh, hy is het in 2006 as sanger, in die, uit die muziekwereld uitgetree, en 2007 is hy tijdens die Inniebos muziekfeest, vereer vir die bijdra, wat hy tot Afrikaanse muziek gelever het. Nou, ja, hy gaan, nou vandag uh, gaan hy, Uh, François Hees, gaan hy vir ons daar oorspraai op krom draai, gaan hy vir ons doen. Ek het om, oh, het was 1998, ek het, uh, wel, ek het die SPCA, daar op uh, een dorpie, genaamd Limeacres begin, en uh, toe hoor ek, dat hy op een specifieke dag, <coughs> in een nabierige dag, een dorpie, optree, en ek kontak om toe, en ek vraag, oké, okay, ek gaan real let ons een BABE-competitie hou, daar by die uh, hondenhokke, by die SPC eigen honden, en uh, toe sê oké, ek meen, hy, hy okay, um, uh, sal daar kom optree, oké, hy het my bedrag gevra, maar uh, toe dat hy die baba-competitie moet oordeel, nee. en daar het ook opgeleid, sy een wijsvinger, hier by die boonstelit, is heel 90 grade rechts gedraai. Nou, toe ek nou so kyk, toe denk ek, my wereld, wanneer hy gitaar speel, hy weet, help dit om my extra 2 snare uh, dood te druk, uh, so, het is nog een handige, ek uh, woon so gebore is en of sy vinger gebreek het, weet nie, maar het is vir die kitaarspeler nog handige en ons luister na uh, François Hees en hy gaan vir ons sing Osbraai op Kromdraai, kom nie? Oosbraai op kromdraai. Ok, die volgende Engelse ene, Hallies, Britse popgroep, en, uh, staan bekend vir hulle kunmerkende, uh, vokale vookale harmoniestijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepen, van in die 1960s geword, met een totaal van 231 weke, op die Engelse enkelspeeltrefferslijste in die 1960s, en, Dit is die negende hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 62 door Ellen Clark en Graham Nash gestig as een Merci Beat groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepen wat in die vroege 1960s saam met die Rolling Stones, wat nog nooit ontbind het nie, en steeds opneem en optree, hy weet hulle zo so twee jaar terug, en hulle, een van hulle is 90 jaar oud, ek weet nie of het Mick Jagger is nie, en het hulle vrachtag nog een plaat opgeneem, ter erkenning van hulle prestaties, jahries in 2010, in die Rock, Hall, Rock and Roll Hall of Fame ingelijf, ons gaan luister na hulle, en die liekie wat hulle van ons bring is, hy is nie my, wat, hy is nie, hy is nie my zwaar nie, hy is my broer, hy He eind heavy, hy is my brother, <laughs> Dit is een van 2010 en 19. The is long dollies en hulle sê, is nie zwaar nie, hy is my broer. 2019, ek dink hy was lang voor dit opgeneem, hierdie is seker net een herop, heropname geweest wat in 2019, ek geloof nie, het was die uitreiking geweest. nie. Ok, ons is weer Afrikaans en ons gaan nou luister na ene. Jyp, hierdie ou het sy skooloop op die hoorskoel Jem van Riebeek in Kaapstad voltooi. Na skool doen hy sy militaire opleiding in die Valskermbataillon. Ons het allemaal respect vir die mense wat in die Valskermbataillon was. Hulle is fighting soldiers from the sky. En ja, uh, yeah, die green berais. Uh, hy, kinkie by ons is hulle pers, pers berais. Die valskermbateleon mense, maar hy is die fikse fikse mense onder ons. Hy behal die graad B, C, BSC honneers, ekologie, aan die Universiteit van Stellenbosch, waarna hy een kortstondige klas gee aan die Woorskool Durbinville en Paul Roos Gymnasium op Stellenbosch. Hierna bekom hy homself as een kopersmit by Pieter van Dyk. Se ateliers in Kaapstad waarna hy een volwaardige koopers met werk as kins en opdrachtwerk beoefend. Hy was ook een uh, eiwerige, antieke glasbotel, artefaktversamelaar uh, en ook met, met metaalverklikkers uh, opsporing als stokperkie be, beoefend. En dis ongelofelik wat hier die mense optel, hoor. Hierdie wat so rondloop met uh, metaldetekters uh, die loop uh, op die strand en dan Jy haal goed daar uit wat jy nie geweet bestaan nie. Um, en die ou wat ek van praat, weet jy ook nou wie hy is nie. Uit sy hevelik met Koba is drie kinders gebore en uh, die drie kinders, Pierre Henry, Saskia en Koba het uh, as uh, hele gesin saamlik individueel met hom opgetreed. Koba en Randall Weekend Manit lek Dans met die rooie rok, wat anders. Duitsves is lekker, Duitsves is goed. Duitsves is vol van die boerkies en bloed. Al trek ons onder water en trek ons onder komst. Dan weet ons die boerkies, die gaan ons verloos. Ons met roe, die rooi die op 'n van my. Dus stel rooi rok, die mooi rok, die rooi rok wat vaai. Daar by de orkest, ay, ay, dus die lammers op ges. Hey hey, jy stel rooi rok, die mooi rok, die rooi rok wat swaai. Ons kom 'n duintjie, dis 'n klein by. Hey, trek met ons aan, trek met ons vaai. Hy trekt dier die bosrand, met die groote gevaar. Ons hippies is stikket, ons broekies is klaar. Dans met die rooi rok, die hart lang van my. Dis die rooi rok, die mooi rok, die rooi rok van de lange zorg is, my hy. die rooi rok, die mooi rok, die smaak Klein kommandantie en, en een groot generaal hulle toetrek met ons daar uit en ver best van svaar ons drink eers soepie dan gaan ons weer weg dan gaan ons so moedig ten die platboote weg Laat met die roeie rop die haak Dis die roe roe, dis die moe roe, dis die roe roe, wat vijt Nade de lange sordes, hai, hai Dis die roe roe, dis die moe roe, dis die roe roe, wat vijt Mijn die Rok, dear, ki die heil nou, parki aar parkiet die blundes Haar soot liefst nie hieru, me faren duits wees Duits wees voor donker Duitzves wordt goed, Duitzves wordt donker, Van jermans rock, die jermans bloed. Dans met die roeirok, Die hond dan van me, Dus die roeirok, Dus die moeirok, Dus die roeirok, Wat paai, Hade de langes orkest, Hai hai, Dus die roeirok, Dus die moeirok, Dus die roeirok, Want dans met die prachtige liekie gesing dier uh, Randall Wickham en Koba. Nou as jylle, jy weet, probeer sy stem uitskakel en luister specifiek net vir Koba waar die achtergrond inbring, dan hoor jylle eindelik, sy syng ook een prachtige liekie daar, al is het nie op die selfde note as wat hy daar syng nie. Um, um, Rechtelik so, dit moet nie op die selfde note wees nie. Jy weet, dit is die teentlanke, maar Uh, self doen sy een prachtige melodie. Uh, daar met haar sang op hierdie eindsteliekie. Oké, okay. The Shuffles is een Nederlandse groep en hulle speel volgende vir ons. Hulle roemstrek worde de kade tussen 1963 en 73. Hulle is vooral die laatste paar jaar wat hulle enige noembare sukses behaal het en, uh, met enkelsperers soos wel in 1969 het hulle, Shalala, I need you, het was hulle groot, groot treffer, en dan, We Believe in Tomorrow, het hulle gebring, Bitter Tears, Teardrop en Teardrop, 1970, uh, The Way Music Goes, Without You, Glory, Glory, uh, I Give You My Love, maar soos ek sê, die, die groot eendaal van, van alle hullikies, was gewees die, Shalala, I need you, en dit is die een wat ons gaan luister, natuurlijk, Ons luister net na die groote sieso. Die shuffles, shalala, I need you. Ook een lekker dans inhoor, as jy die rechte persoon het. Jy is jou geleentheid om aan stief te hou. Looked at you one day Moshalala, I need you, the shuffles. En soos ek sê, het was een baie, baie lekker dansplaat. Uh, As jy die rechte meisje het en uh, jy wil stadig beweeg en uh, hoe kan my sê? Ja, ok, jylle verstaan wat ek meen. Um, jylle was ook al verliefd. Uh, die volgende ouwe oh, op die draaitafel, kom ons kyk, wie het ons daar? Jankie, nee, dit is Hugo, wat het syng, ek dink ons het net nou vir Hugo gehad, wat, uh, wat het hy gesing, uh, drie pikke weine, dink ek, eh, en saarkie daar van Biesies Vlij, nou is het hierdie keer Jankie Pieterse, met pel daar van die, van Ivers af, ek kan nie nie In die nou geval, Jankie Pieterse is die plaatse naam, en Hugo, gaan het van syng, en is ook a lekker lekker ou Afrikaanse groot treffer in die jare gewees hier kom hy kan ek vertel van die story van my bel hy is die middelkind van drie waar hy blij is daar nie teerpad nie, hy ken van grondpad loop, na die pas al vir op rood Van melk al by die boer, as hy sy, sy houd aan onverkoop. Jy ja, en die Pieterse my pel van die platte land, Hy rui met die donkie om sy by die school te haal. Jy ja, en die Pieterse in van swaar kry as die ventermanne nader kryp albev vrei nie my maar maria moet by die huis wees om na jou wat te kyk omdat jou pa net daar 'n gees kan wees ge gee peter se metaal van die platte land hy ry met die donkie om sy sussie by die skool te haal jy gee peter se in geval Die lewe gaan Dan staan ek by myself en kyk Wat er lewe maak mens ryk Een van tyd en geld Of dat die een van Jankie in die veld Jankie Pieterse my peld Daar laat hy nei my dirty donkey ons is se 6 sy, Jankie Pieters, en dit is ek het altyd gesê, hierdie is die mannelike weergave van Sally Sunshine Sally Sunshine het ook die selfde omstandighede gehad, die ma en pa was nie daar nie ofwel die pa het gewerk, so sy moes by die huisplein kinders oppas en kon nie aan school klaarmakers gevolg daarvan nie, en ja, sy het al die huiswerk en al die dingetjes gedoen sy was die ma van haar klein broers en sisters, sy Uh, en nou hierdie Henkie Pieters klink, maar hy was min of meer ook in die boeitie gewees. Ek het ons net nou geluister na Trini se Lemon Tree. Hier kom hy nou weer en hy sê, Scandal in the Family. Luister nou na hierdie deur mekaar spul. Jo, ek, ek dink ek, <laughs> ek moet eindelijk hierdie liedje insit in die plek van Funny Spot. Want uh, ja, nee, dit is een deur mekaar spul wat hier aangaan. Luister mooi. Hier kom Lopez, Shame and Scandal in the Family. Oh, it worries me. Shame and Scandal in the Family. Oh, it worries me. Shame and Scandal in the Family. In Trini, that there was a family. With much confusion, as you will see There was a mama and a papa and a boy who was grown Who wanted to marry, have wife of his own He met a young girl suited him nice He went to his papa to ask his advice his papa said, son, I have to say no That girl is your sister but your mama don't know He worries me, shame and scandal in the family Scandal in the family A week went by The summer came down Soon another girl On the island he found He went to his papa To name the day His papa shook his head And this time he did say You can't marry this girl Have to say no That girl is your auntie But your granny don't know Hey Oh Where is me? Shame and scandal in the family Family Whee! Whee! Now he went through his mama Covered his head And told his mama what his papa had said His mama she laughed She said go sandals Your daddy ain't your daddy But your daddy don't know Oh, he worries me Shame man scandal in the family Hey, oh, worries me Shame man scandal in the family As hy het mooi geluister, ek weet nie of die vorige aankondiging nou mooi doorgekom het, toe ek vertel het van hier die specifieke liekie, eh, wat jylle mooi moest luister om te hoor, hoe snaaks daar jylle familie uitdraai nie, maar in elk geval, as jylle geluister het, eh, is nogal die demokas belaai. Ja, die pa sê, jy moet nie meer haar trou nie, dit kan jou sister wees. En eh, die ma sê, hee <laughs> <laughs> Jou pa weer het nie, maar hy nie die pa nie. Oh oh, ok, nou, Jakkie Lou, Weer het vir Afrikaanse ene, en dit is drie pakke weine, middelste ene is myne, is een man die, wat weet wat hy wil hee Jacky drie pakke weine oké, okay, nou hoe uh, oh, gaat stik loop, uh, Engels is volgende, en kom ons luister sommer na Stiekvigur en dit is ook een redelike onlangs ene, Angels Above Me, een mooi ene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 ene van Stick Figure en die liekie is Angels Above Me Raad, ons kom nader in die einde kusse kant toe, daar is nog so 17 minute, kom ons kyk ons is weer terug by Frans waar hy is hy het net nie vir ons geosbraai daar op, op krom draai en hierdie keer Carolus hy vir ons Carolus, Carolus van Dwarskersbos sê so, klink vir my soos 'n lekke ou dorpie daai, dwarskersboos. Ek ken 'n meisie wat van daar verkom het en hulle het baie snaakse manier. Uh, wat het sê dit genoem as hy wil sê eh uh, ougat. Ja. Ja, dit is 'n ougat manier van praat wat hulle daar op uh, hierdie dwarskersbos het. Ons luister Franswa hier, Carolus. Es karulnes pandoas kesbos met sei fote di trappe di met sei Hy so, wie sy meisie, is hy so'n salam Belief oor sy oore, waar haar is sy baan Ja, jou van die zeer, en een lekker koppie beer. En hy is lief, is sy ma, en hy is lief, is sy ba Hy sê, hoor, kijk, nou, oor nou, kom nou Ach, toch, los mysie, net, hy los, my sy net alweer Hy sê, met alleen Karolus, Karolus ach, sê toch vir my wat vandaan jy dadie, papa, kwee ene kry jy hol soos a haas en nooit voor jy lam maar bevart jy se kind sal jy nooit nie kan pang O Karolus, Karolus wat maak jy toch nou ek duw so gom was so wie a ah, huissie te bou Die ring is gekoog, en die antwoord was ja, Ek het vreselijk gestuurd op dat toe ek al praat, Ja, jou van die zeer en een lekker koppie teer, En mys lief vir sy ma, en mys lief vir sy pa, Hy sê ook, kijk, wacht nou, hoor nou, kom nou, Ach, toch, die los, mysse blief, nee, alleen, Hy sê ook, Toch die los meise bly net alleen Karhul is karhul is dit is toegetroud Sakke van hy fis en saans kaap hy huid Die vis word verkoek en die geldkies gespaard Wat een van die da is Karol Semos da O Karolus, Karolus, die soep pop se kas Sy Sophie is biesig om die wasgoed te was Die wind is te sterk om die sien te vaard Die mynkie vol wasgoed, die moet hy nou dra Ja, jou van die sien A lekker koppiekeer En is lief maar En is lief verzeema Hei se ee hoekai Wacht nou, oh nou Kom oh nou, ach toch Die los mees, het net Alleen, hei se hoekai Wacht nou, oh nou Kom oh nou Ach toch die los mees, het net Alleen Karoels Ja, hy het instrukties gekryde, uh, hy weet nou wat om te doen. <coughs> Leslie Ray Dowling, een Zuid-Afrikaanse dame, We, sy het uh, kans gehad om universeel te gaan. As sy dan uh, vir, ek denk, 6 maand in jaar moest sy in Engeland gaan blij enzovoorts enzovoorts en dan zou sy uh, Uh, op die charts kon kom, op die wereld waar die charts kon kom. Uh, sy was nie bereid om dit te doen nie, so sy was hier in Zuid-Afrika waar die sancties tegen haar getel het en tegen al ons zangers natuurlijk getel het en uh, so sy kon baie ver gegaan het as sy die offer te aanvaard het. Ok, nou, uh, sy gaan natuurlijk vir ons The Spanier dit doen sy en die man bly daar evers by te stel in bosjes en kreeg is de, de, de oude salser of so iets As, ek het nou nie die naam voor my nie, maar so iets maar ja, en sy, sy het al haar liekies self geskryf Leslie Ray Dowling en kom ons luister um, wat The Spaniard natuurlijk Hoe kom nie, Hier, kom hy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 the blood some blood the red wine and hell so fine how desires when we are i still dance and with a rose between my jeans their hands the fair the friends around my Transured mood As my dance Gained momentum My aching thighs Began to wane But you Were strong you carried to try to remember Tables clear, time to in your plea Leslie Rydowling is eindelijk baie goed gedoen as dit, uh, je weet die Spaanse klanke wat uh, na vore gebring word daar uh, as sy dan hier Suid-Afrikaner is en so Spanjaards moeswoord net vir die uh, opname en vir die skryf van daar die spesifieke liekie. Ok, nou, no. nog een baie gewulde ene ei die da, ek wil net noem dat om 6 ja. uur op Ramkat is dit Rudolf, wat aan die beerd kom, en soos gewoonlik gesels, hy moet amal en hy speelversoeke en hy saaiversoeke uit en hy gesels lekker moet amal wat ingeskakel is, so as julle wil lekker gesels, stier nou al sommer, daar op ons blog So jylle sien daar so brief aan die atelier, soek Rudolf sy naam daar so, dan stier jylle vir hom so lang briewe en uh, sê, Hoi, hey, ek like hierdie, en uh, ek uh, plaat en ek wil graag hee, maar dit vir my speel, vir Koos van die Merwe en, en, en, Jy weet, uh, ja, hy sal dit vir julle speel en hy sal lekker lekker saam gesels met wat er onderwerp, jylle ook al, so gepraat van onderwerpen, ek is vanmarrig, Uh, of veroogend dan, moes ek gauw dokter toe gaan, uh, ek het die oproep van hulle afgekry, dat ek met die dokter gaan sien, dit is uh, die cardioloog., uh, Ok, ek gaan toe, en ek gaan plak myself daar in die, in die, in die uh, wachtkamer, nou terwyl ek al sit in wacht, ek weet laatste keer toe ek al was, het ek, my afspraak was 9 uur, en ek het so iets soos half 12, uh, het ek eerst kans gekry om in te gaan, As ek uh, bekommerd, dat ek nie hier die program gaan maak vandag nie. Maar in elk geval, let ek toch toe, oké, okay, let ek net die ding toets. Je weet, amal so daar, om kyk op die vloer, die vloer, hy staar so'n stip na koliekie daar op die vloer, elk een van hulle, en dis so stuif. En toe, uh, die vrouwmens wat so laans my sit, het sy oproep en sy gezels daar so, en ek, ek eavesdrop toe 'n so bykie, en ek hoor sê, ja nie, ek ga woensdag gaan ek weer school toe en dan, dan jy weet, toe neem ek aan, oké, okay, sê, sekere onnie, en so, jy weet, en toe sê nou gepraat het, toe wag ek nog so, 5 minute, toe sê ek, uh, by wat is school hier betrokken? Sy was geskok om te weet, om um te hoor en weet, dat sy om die school te doen het, sy het nie gewet, ek het geluister nie, maar in elk geval, uh, sy vertel my toe, nee, hulle is van Katu af, en hulle uh, kom elk, en toe die ou oorkant, toe sê hy, o, oh, nee, hy ken ook iemand daar aan die toe, en toe praat ons oor die plantengroei, want hulle uh, was genomineer vir hierdie, eh, uh, dorp van die jaar en die, al die planten groei en als, en daar, oh woe, hy kan toe een boom plant en hierdie, jo, en daar is die hele spreekkamer toe aan die gesels, net omdat ek haar gevraad, by wat is kool is jy betrokken? Je weet, en uh, ja, so makkelijk om dinge los te maak, of in een stuwe, stuwe atmosfeer, maar in elk geval, dit is wat Rudolf, een uh, meester van is, en hy gaan het doen vanaan, en dan ook op die ander stasie, wat ook op ingeskakel is, um, dit is uh, Radio Eendrag, daar kan ons luister, ek denk is tussen 7 uur en 8 uur, is DJ Doep op, en hy sê, hy sê altyd, likke boere moet soek, wat jou voete sal laat jeek, en daar hier, hy is in die morre, morre is daar heruitsending van sy program, wat hy vanavond aanbied, so luister tussen 7 en 8, boere muziek daar en dan hier op uh, Ramkat is dit Rudolf, wat wel, hy is van 6 uur af gaan hy dwarsdeur tot uh, die laatste ou gesels. En uh, dit is gemoonlik so, so uh, 7 uur, 8 uur, half 9, 9 uur daar rond, wat hy staan klaar maak met sy program. Right, uh, waar trek ons? Uh, uh, Ja, ons is nou weer Afrikaans en uh, die Likie is ook in hy selfde genre van die lekker luister Sokkie type Afrikaans muziek en ons drieke snel wat van sê Boesmanland vat my hand Hallo? Dit is my jy vrou Maraiso. Waar is jy? Ja, ja, nee, ek is op pad. Ek moet net eers gauw gaan pomp. Ach, ek bedoel die water gaan pomp. Wat? Ok, maak gauw, asjeblief. Boos man lang, vat my hand. Leid my oor die randse kant. As jy vir my kan sê waar die boos man vat my hand. Maar die boos man lang, vat my hand. Pus maan at leek, pus maan at le. Boes ma lang van my hart O, die maas kan my Ja, die maas kan my bergse kruim By die maas kan my bergse Ja, dat rink ons brand en Die kokkie sal uit siep Ja, die kokkie sal uit siep En die karriese mense draag Mose wit As jy vir my kan sê, waar die Boesmanland leed, Boesmanland vat my hand. Maar Boesmanland vat my hand, leid my oor die ratse kant. As jy vir my kan sê, waar die Boesmanland leed, Boesmanland vat my hand. snel nou, Boesmanland vat my hand. Ek gaan gauw hier vir julle, kom ons maak het so my uh, Mammy Blue. To ek in die Weermacht was, in 1971, was hy a groot, groot treffer. Ek dink Dennis East het ook iets met om te doen. O, hy was, ek dink, deel van charisma. Ek sien die doodseker af nie. Maar kom ons luister, Mamie Blue, van in 1971, so ek sien my hele army basis, wat ek gedoen het op voortrekkerhoogte in die mediks, uh, is dit die plaat wat ons die meeste, meeste gehoor het, al radiostasies radiostaties uit, al die kamers uit en charisma mammy blue, oh mammy Oké, okay, ons is nou daar uh, Tijd is voorbij Ek moet groet En ek sê ek hoop jylle is nou recht vir die naweek wat voorlee En laat jylle een wonderlijke naweek gaan he. En ons sien Wel vrijdag oogend Nee, sondag oogend Is dit weer uh, Normaal die uh, Stilte, die oogend stilte uur, dan 10 uur Is dit die preek van die dag Dier uh, dominie Gustaf Opperman En dan om 3 uur doen ek weer een muziekprogram, lekker rustige muziek, rustiger as hierdie program, uh, en dan, uh, dit is drieër tot vijf uur. vijf uur. dan is ons weer op uh, die bybelstudie, wat ook dier dominee Gustaf Opperman aangebied word, en ons doen die boek Pessalms op hierdie stadium. So, ek gaan uitspeel met twee, uh, Afrikaans jene, en dan Engels jene, maar ek gaan nou groet En dan, dan gaan ek twee in ry rij mee uitspeel. Die Afrikaanse wat ek mee gaan uitspeel is Mike Skitte. Jylle geweet, hy sing ook. Mike Skitte, vrypostige Schuster, is die een wat hy sing, is die liedje wat hy sing. En dan gaan ek die heel laatste ene, Connie Francis, een van my groot ginslinge, is Among My Souvenirs. Lekker naweek vir julle verder. Dankie lê julle geluister het. Ek hoop julle het dit geniet en uh, die weeweerse. Eh uh, kyk wat julle aan hy program kan doen, maar stuur vir ons so 28 liedjies, soos ek sê, julle is omtrent 14. So is elkeen twee liedjies <laughs> stuur, dan is het uh, meer as genoeg. OK. Lekker naweek verder. Tot weer siens. Hier gaan hy. <middling> en knoetse bekleed om grunnen miskutte te bleek as band op geplaat maar flieks op die straten net om me gealkie te kreeg ek ben op my in lachen my handen by Lyon en Kali te plannen Bokse gewees Maar toe het my bokskoos genees Toe kom dat tel Van oefwannes en bel Die mense word kwaad hulle skel Vry boste gesjoester Jou hand die jou boester O oh myk het jou lang al gelees. Waas oor my self En slaap ek tot soggens na jou Dankelig al moeg Met my donkies geploeg Dat lyk hulle kry nooit genoeg Maar doe maar o oh, grapjas Als in die hak Oh my het begrif vir jou saak